Тоді вона в розпечі сказала, що піде в монастир. І Лонгвіль з очевидним полегшенням прийняв її рішення. Тепер же Джейн це здавалося цілковитим абсурдом. І вона охоче поринула в розкіш придворного життя із задоволенням обговорюючи з мері повернення до Англії. Джейн уже знала про майбутній шлюб Мері з Брендоном, і щиро раділа за них, хоча іноді висловлювала побоювання, що не обернеться ця авантюра лихом. До того ж, у Джейн були і особисті плани на майбутнє. Вона дедалі частіше згадувала про свого сафолкширського шанувальника Боба Пейкока і хотіла якомога швидше зустрітися з ним. Адже Гемфрі Вінгвільд не приховав від неї, що Боб, як і раніше, кохає її, а його батько так тепло зустрів її, що кокетка Джейн серйозно почала замислюватися про шлюб і писати Бобові ніжні листи. Писала листи в Англію і Мері, церемонні і офіційні братові, Відвертіші вулсі. Вона натякала, що увага герцога Сафолка захищає її від домагань Франциска. Волсі зрозуміє, куди вона хилить, особливо зважаючи на те, що кожен лист закінчувався нагадуванням про обіцянку волі вибору. На жаль, відповіді мері поки що не утримала. І це трохи непокоїло її. Але про погане думати не хотілося. Брендон приїхав разом із почтом Франциска І під час його урочистого повернення до своєї столиці. Із собою він привіз листа від Генріха із запевненнями в братерській любові та надією на швидку зустріч. Їм слід було готуватися до від'їзду. І мері щиро раділа цьому. Щоправда, їм ще належало затриматися поки Брендон остаточно не обговорить із Франциском усі умови англо-французького договору. Хоча Чарльз і зараз уже розумів, що умови будуть не на користь Англії, Франциск дав зрозуміти, що помилувавши Брендона і сприяючи їхньому шлюбу з мері, він і так зробив вже достатньо, аби герцог Сафолк не домагався від нього ще якихось поступок. Отже, провина Брендона перед Генріхом полягатиме не тільки в тому, що він без дозволу одружився з мері, а ще й у зриві дипломатичної місії. Тому наречений французької королеви перебував не в найкращому настрої, проте намагався приховувати свої проблеми від коханої. Адже Мері була такою безтурботно щасливою, такою радісною. Її врода знову розквітла, і Брендон вирішив, що попри все він – щаслива людина. Зрештою, у нього залишалася надія на вулсі. Колись Брендон майже дав зрозуміти всесильному канцлеру, що має дещо компрометуюче проти нього. Цим дечим був лист в до венеціанського дожа, і тепер він відверто написав, що віддасть листа серу Томасу, якщо той візьметься захищати його перед королем. Це була вигідна угода для них обох, і Чарльз покладався на неї. На початку березня вони одержали дозвіл від єпископа Паризького на шлюб. Вінчання мало відбутися таємно, без будь-яких церемоній і урочистостей. Та все ж за день до цієї події Мері відвідав король Франції. Як завжди, Франциск з'явився з Ненацька, саме коли Мері приміряла весільне вбрання. У парчі, в поспіхом накинутій на голову легкій вулі, осяяна промінням весняного сонця, вона видалася йому такою чудовою, що з першої миті король навіть забув, навіщо прийшов, і сказав те, чого не повинен був говорити. Марі, ви ще не стали дружиною Сафолка, і я хочу вам сказати. «Запропонувати. Пам'ятаєте, що я говорив вам про Клодію? Що коли вона «Залишиться, Марі, не виходьте заміж, і тоді одного дня, хто знає, може я поверну вам корону Франції». Кілька нескінченно довгих хвилин вона дивилася на нього, не в змозі вимовити ні слова. Мабуть, він неабияк потішив її самолюбство. Але потім Мері злякалася. Тому відповідала повільно, ретельно добираючи слова. «Сір, досвід мого першого заміжжя – Навчив виявляти обачність. З огляду на те, що мій перший шлюб був продиктований державними інтересами, я б хотіла відтепер користуватися більшою волею вибору в цьому питанні. Тому я відхиляю вашу принадну пропозицію. Прошу не гніватись і дозволити вийти заміж за завилінням серця. Франциск сумно посміхнувся, а власне він і сам розумів, що це найкращий вихід для них обох. Ідучи, король залишив на її столику невеличкий згорток, сказавши, що це його весільний подарунок. Коли мері показали його Брендону, той був просто в захваті. Нехай Франциск і відмовився повернути Англії коштовності вдови Людовика XI, але особисто від себе він подарував їй посаг вартістю в 60 тисяч кю, а також у якості пенсіону вдови віддав дохід з численних французьких провінцій: Сентонжа, Рошфора, Ларошелі. І Шенона, З Пезена і Сенжан Данжелі. Брендон пожартував, що він одружується з вельми багатою жінкою. Отож, якщо він привезе в Англію таку заможну герцогиню,